шугнули з тихим шуркотінням, взяючи отвори вікон. Вийшовши на монастирський двір, козаки подалися до кам'яних покоїв владики. Там вони також побачили сліди грабунку, звірства і дикої злоби. Найда своїми товаришами мовчки ходив по кімнатах, скрізь натикаючись на трупи, на розбиті скрині, стели, шафи, назірвані, порубані ікони. У спустошеній покої з моторошним стогоном вривався вітер. Кілька разів найдами махінь зупинявся і витирав сльози. Єдиний світоч віри, єдиний маяк, що сяяв в нещасному краєві провідною зіркою серед навколишнього мороку, був тепер зруйнований, знищений, пограбований». Служителі віри, напутники, захисники народні нині лежали понівечені мертві, лишившись вірними своїй святині до останнього подиху. Невже ж не зосталося нікого в живих, ані єдиної душі? скрикнув отаман. Адже дияволи налетіли на монастир, видно недавно, днів за два тому. Певно, так, батько, погодився Петро, ще й трупи не смердять. А чи не сховався хто небудь он у тих келіях? Козаки вийшли з покоїв владики і повернули до довгої низької будівлі, де були келії ченців. І тут на них чекала та сама німа картина, що краяла серце. Багатьох ченців було задушено в келіях під час молитви. Їхні задубілі трупи лежали ниць біля аналоїв. Здавалося, над цим безмовним кладовищем зависло розпачливе волання про помсту. Найда з товаришами – Обдивившись келії, вийшов до сіней, коли нараз із темного кутка долинув тихий стогін. «Хтось стогне!» – скрикнув отаман, зупинившись і прислухаючись. «Стогне! стогне!» – підхопили козаки. А там, у кутку, за дверима. Усі кинулись сюди і побачили розпростерто долі сивого запорожця велетенської будови. На його голові, прикрашеній білим, як сніг оселецем, з'яяла широка рана – Кров на ній запеклася і перетинала весь череп почернілим рубцем. Очі в старого були заплющені, обличчя вкривала смертельна блідість. Найда швидко опустився на коліна і, припавши головою до грудей запорожця, радісно вигукнув «Живий! Живий!». Потім він уважно оглянув рану на голові «Нічого страшного». Ослаб тільки, можна ще виходити. Ану, панове, піднімімо лишень його та швидше покладімо десь у затишному місці. Козаки на силу підняли запорожця, перенесли в одну скелій. Там його поклали на слоні з дерев'яним узголів'ям, підмостивши кереї. Розбите вікно завісили рясою, що валялося на підлозі, засвітили і від розгрому лампаду. Дідові влили в рот трохи горілки і побризкали його водою, після чого він одразу прийшов до пам'яті. Атаман тепер глянув на запорозця уважніше, і йому здалося, що він уже десь бачив це мужнє обличчя. Мало того, воно збудило в його серці якесь радісне хвилювання». Авжеж, ж, це той Запорожець, який часто наїжджав у Січ, турбувався про нього ще хлопця, розпитував про його успіхи у військовій науці і бойовій звитязі. Той самий, що не раз дарував йому дорогу зброю і примовляв «Старайся, синку, вчись, будь лицарем, станеш оборонцем нашої неньки України і месником за її рани». «Славний лицарю, діду любий!» «Чи ви впізнаєте мене?» – спитав Найда, схиляючись до самого обличчя Запорожця. Той пильно подивився на Атамана, і раптом у тьмяних очах його блиснув радісний вогник. «А як же, а як же? Пізнав! Коли я ще на цьому світі, і якщо мені не вважаються привиди, Найда?» А ж лицар, посланий Богом врятувати народ. «Раб смирений його святої волі», – відповів Атаман. Найда, ледве чутно перепитав запорожець, «Гегеш, діду, коханий мій, найда!» Отже, Господь явив мені свою ласку, з проквола заговорив поранений, і врятував мене, хоч я, може, і чужого віку зажив, та ще не виконав узятого на себе обов'язку, і послав любого рідно моєму серцю, з яким хоч перед смертю розважу душу». Та ви, батько мій, поранені не смертельно, а тільки ослабле від утрати крові. Я й сам так думаю, згодився Запорожець, мене ще й дрючком не доб'єш. Рани, як на собаці, присохнуть, і я цією рукою ще немало покладу наших ворогів.